Western. Yeah. You want Western? This is Western. Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 4 del Tapesport, de l'era retallada. Període del qui paga descansa però al qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones, però totes, eh? No en deixem ni una, que encara la pilota els hi agrada més a la olla! Molt bé, molt bé, ho esteu fent, però que molt bé. Penseu a deixar les maletes en les vostres habitacions, perquè tot seguit, i qui vulgui, ens trobarem a la sala de 180 graus. Quasi res. Això no vol dir que haguem de córrer, sinó que tenim temps. I és més, aquesta sala està preparada perquè hi capiga tothom, sense problemes, sense estrès, sense diferències, sense numeració, sense tribunes, sense files, perquè fa a trobar un bon lloc. Malauradament, o més ben dit, amb la sort, que no hi ha millors ni pitjors. Totes, absolutament totes, són excel·lents. Jo no m'ho perdo mai! Avui dissabte 28 de setembre de 2012 Són les 12:44 minuts Amb una temperatura de 22.2 graus centígrads Amb una humitat del 64% I una pressió atmosfèrica de 1.006.1 hectopascals Benvinguts a la sintonia de ràdio Proletgem Isora Municipal Avui, va home va, això no t'ho creus ni tu I quasi quasi afegiria una coseta més eh? Eh, Amb el cervell eh, com, una, com un timbal pel 107.3 de la vostra EFM Tot seguit la tripulació de la nau TAP Esports encarregada de portar a terme l'emissió fins al planeta Spork farà les corresponents maniobres per enlairar-nos el que seria per sortir pitang? perdó Xiolant, o tocant el dos i aconseguir uns quants milers de quilòmetres segons els científics a pujar el turonet segons l'organització just per superar l'atracció que la gravetat o el camp magnètic que exerceix sobre els cossos del planeta en el que habitem sobretot per qualsevol problema o dubte no dubteu en comunicar-ho a qualsevol de les nostres hosteses que té aquesta agència de viatges Poseu-vos els cinturons! Un cop allà dalt, el més perillós ja haurà passat. De fet, en qualsevol de les maniobres tant d'enlairament com d'aterratge, de no confondre amb enterratge, què és el que ens podria passar en el millor dels casos? En qualsevol petit despiste, un petit error tècnic, un petit error humà... Total, que de la nit al dia podríem trobar-nos vivint a l'altre barri. De totes maneres, si tot això passa, cap problema. Tothom té un trosset, una petita finca pagada, ja o no, a la terra promesa. És més, és de ben segur que ningú oblidaria l'estat en aquest fabulós i perillós viatge. Perquè el que seria tenir l'assegurança de poder tornar, no la tenim. Tot això que us dic només aniria cap en la pitjor dels casos, en una part ínfima de possibilitats en la qual no hi ha cabuda menys obertes com les nostres, oi? <ríe> És més, per als bons aventurers, quina gràcia tindria saber del cert que tornarem. Senyores i senyors, bon dia per me que us ho digui. Si no fos així, vaja merda de viatge. Ja ho sabeu, si voleu veure l'aventura, el risc, la perillositat, esteu en el lloc adequat. No n'hi ha un altre millor. Un cop allà dalt serà l'hora d'agafar les ulleres d'ultra aproximació i començar a godir de les fabuloses vistes, que anirem veient a partir d'allà. Què? Ja hi són tots? Em sembla que sí. I si no, guaiteu, si falta algú que aixequi la mà. Doncs res, eh, no cal que esperem més, eh? Engeguem els... els motors... Mariana, Mariana, Jaume, sobretot, no obriu les finestres, que després passa el que passa. Ui, Jaume, se'ns està calant. Posa la reserva. Jaume, posa la reserva. Ui, això no pinta bé, eh? Ja està, ja estem, ja estem. Però, però, però per què no posaves gasolina? Jaume! Ara, ara, ara, sembla que torna a agafar. Has posat la reserva, no? Va, torna a agafar, torna a agafar. Ui, ui, ui. Tot i que no m'agrada el pet que fa, eh? Ui, ara sí que anat, eh? No, sobrevolem. Ja està superat. Mireu, mireu. Que bé us ho passareu. Ara, mentre estan amb nosaltres, posarem la cançoneta. Avui és el tema d'una noia guapíssima. Vaja, el que dirien una morenaza. Eh? Oh, que maco, quines vistes, impressionants. Selena Gómez i el seu Come and get it Fins ara, salutacions Cordial Bé, bé, són les 12 54 minuts. Falten 6 minuts, però ja sabeu, la primera part de la publicitat. Aquí som, estem estem poquets, no hi ha el Jaume. Ai, sí, el Jaume precisament és l'únic que en aquest moment està. Jaume, bon dia. Bon dia. Molt bé. Jaume, quan jo et vaig dir que repassessis tots els nivells, era posar gasolina també en els tancs. Està que has posat la palanca de la reserva, però jo no sé si arribarem allà al planeta. Sí, tu em sents. Sí, no gaire bé, però, bueno, quasi, quasi ho trobo a estar sí, normal tot. Jo no tu. No et sents tu? No. Canvi els auriculars, aviam. Avui el Jaume porta la camiseta del Barça. Eh? Yeah. Que... <laughs> I que, bueno, que el que volia dir és que passarem l'agenda... Més que tot era per donar-li un... Aviam, un toque amb el Jaume, perquè sempre se'ns despista, eh? Però que passa, que no, no es posa... Què deies de mi? L'oli hi és tot, no? L'oli has canviat. L'oli, l'aigua de refrigeració, tota la nau i tot. Però ens faltava el més important, la gasolina. Jaume, però bueno, és igual, bueno, altre... si arribem bé, si no, mira, haurem de mirar d'agafar tots els forats negres, que es veu que transporten d'una galàxia a l'altra escolta Jaume, doncs ens veiem després, ¿vale? jo vaig a parlar una mica de l'agenda, després que continuarem amb l'agenda del bàsquet ¿vale? la Marion està treballant encara està aquí fora, a la redacció que està preparant el seu tema, l'Albert bueno, jaume, et deixo eh? fins ara doncs l'Albert eh, no podrà ser-hi, haurà de fer la secció del motor el Josep Vilardell perquè el tenim aquí eh, o sigui, el Josep Bilardell avui tindrà doble doble feina tindrà el motor, per una banda, i tindrà el, la secció del bàsquet Quan ha arribat aquí no ho sabia, ha anat ràpidament una altra cap allà a redacció, ha eh, agafat els les últimes notícies no, del motor de, que parlarem d'aquesta setmana en aquest programa, també tenim una entrevista com no, sempre tenim una entrevista aquesta setmana tenim un altre entrenador, un altre míster el míster de la segona catalana el míster del club de futbol Gironella Atlètic amb ell parlarem amb en Xavi Poses però no serà com sempre a partir de la una després de la publicitat, després de la primera part de la no, serà, després de la segona part de la publicitat, com doncs no, eh Tenim un espaiet llavors i serà quan connectarem amb ell i parlarem del Gironella perquè tenen un cagau allà, que pitjor que aquí nosaltres, eh? tenen un sideral muntat amb uns tals germans civil eh? que llavors doncs ja en parlarem amb ell, també si sap alguna cosa. Em sembla que sap alguna cosa, perquè clar, ell és el que posa jugadors a les alineacions. No marxeu, això serà a partir de dos quarts que parlarem amb el seu misterè, eh? en Xavi Poses. Ara per això anem a parlar doncs d'aquesta agenda que tenim per aquesta setmana i començarem pels veterans Lliga Intercomarcal. Inter grup A, partits per avui a partir de les 5 de la tarda. La Coromina, l'ètic Gironella. I una hora més tard a partir de les 6, la Salla Manresa, Cal Rosal. Per fa el grup C. Partit tenim un per demà. El derbi a partir de les 10 a la capital, Berga Purrell. Tenim esports d'hivern, com no? Bé, tenim esports d'hivern, primer començarem per l'esport elit, eh? per l'esport que atreu més multitud de gent no? com seria el curling eh? curs d'iniciació del curling a Puigcerdà si no sabeu què fer, ja sabeu que és amb eh? aquelles escombrades que van derrabant per allà sobre el gel i, i van fregant a sobre d'un disc, ja sabeu que parlo no? com una pedra que va alliscant, com un formatge que al fons de tot hi ha una diana marcada sobre gel i s'han de acostar al màxim del centre de la, de la diana no? doncs, doncs això és molt guapo eh? Eh, mou molta gent no, si, si no sabeu què fer aquest, eh, aquests dies doncs fan un curs d'iniciació a Puigcerdà, eh? la Federació Catalana d'Esports d'Ivern organitza aquest curs que es farà a les 11 del matí a les 5 de la tarda demà diumenge L'altre que no mou tant, tant, tant, tants fils, eh? Tanta gent. És el hockey gel. El Club Gel Puigcerdà defensa el liderat davant el Barça. En la segona jornada de la Lliga Estatal, el Club Gel Puigcerdà juga de nou com a local i aquest cop en el derbi català que l'enfrontarà el Barça. El partit és a les dues quarts de deu i els sardans defensen el liderat pel 10 a 4, assolit amb el Maja de Onda en la primera jornada. I com no que falta un minut, parlarem de la petanca, primera divisió, partits tots per demà ja a les 9 del matí, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, Gironella, Sant Bartomeu i pare Ignasi Puig, Vila 9. Pel que fa a la segona divisió, Calriera, Viladomíu 9. Déu-n'hi-do, eh? un derbi també a la segona divisió, eh, Carriera Vila Domíneu Nou. I per que fa a la tercera divisió, Vila Domíneu Nou, Sant Vicenç i Sant Feliu de Serra, amics de Casserres. <fixen>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 Ens pots trobar al passeig de la via 2, entre sol Porta Teresa Porreig, a sobre del bar Eslot, o bé el telèfon 692-186602. Matrícula oberta. Vidioca, la botiga d'oci per petits i grans. Ai, bambino, saps que ara, Vidioca, la recàrrega de la targeta de soci té premi? posa i 200 euros i emporta't una Nintendo XL gratis O bé posa-hi 125 euros i tindràs una tauleta gràfica de 7 pulsades també totalment gratuïta Vine a Videoca, carrega la teva targeta de soci i emporta't un regal A més a Videoca et comprem els videojocs, consoles i DVD que ja no utilitzes Videoca, la teva botiga d'oci Innovació Qualitat Distinció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 Heu estat avui a Berga? Heu estat a la capital? No? Sí? Heu estat per la zona de la plaça del forn de Berga? No? Sí? Heu vist un pilot de gent amb motoretes? No? Sí? Doncs que sapigueu que avui hi havia una trobada al Berga Scooter Club celebra el primer any i el Verga Scooter Club celebra avui el seu primer aniversari amb una jornada amb diverses activitats els actes començant a les 11 del matí amb una concentració a la plaça del Forn de Berga, amb una ruta per la zona. Després hi haurà un dinar popular i a la tarda un concert per continuar la celebració també a la plaça del Forn A la nit, la festa es traslladarà a la General amb el concert de Doctor Calipso a veure si tenim el Jaume a punt ara una altra vegada el que no està a punt és el botonet, com sempre eh? ara, Jaume Hòstia, ara, Jaume per favor ets un professional, eh ets un professional de la so, eh deixeu-me baixar totalment la musiqueta ah, em sents ara? tu sí, però dic a mi no ets un professional, Jaume prova de parlar amb un altre micro costa't un altre micro mentre feria una mica eh Sí, sí. Ara, a Molt bé. Jaume estàs a punt per, per parlar sobre el tema que parlem sempre. Correcte. Em sento molt, em sento molt. Ets molt, no? Sí. Avia mullunya d'ara, per a persona. que estava xerone mica el, el volum. Miam, miam. més, més. Aviam. digues. Hola. hola més, hola. més, més. digues bon dia. Ara sí que es cuina, no té. Eh sí. ara. Ara va, venga. Sí. Vas doncs venga, va. Anem a parlar d'això, Jaume. Ladies and gentlemen. Let's get ready for the Get it up, yo, it. Say my name. I'm fresh. E and get it. it. it. already for this? I like some more business. Va, doncs vinga Jaume, anem a parlar de bàsquet eh? bàsquet masculí, sentida molt lluny més lluny que tu ara eh? anem a parlar de la primera catalana, grup 2, tercera jornada eh... sí, espera, sí que hi ha jornada Aracena, Sant Josep, Inforber, Bàsquet, Berga ja tornem a estar equivocats els papers com que equivocats? s'has agafat des de la setmana passada què dius? sí ah, ja deia ja com a, sonava a quin dia estàs? Jaume, vas al costat? Ah, sí, sí. Estàs a 21 de setembre, doncs ja pots córrer una altra vegada i... Però em sembla que els dottos estan bé. Hola, molt bon dia, i soc aquí. Com anava dient, que em sembla que els dottos estan bé. Sí? Bueno, bueno, bueno, això és terrible, eh? Bueno, va, doncs eh, mentre el... Ah, ja es aquí mateix sobre la taula, eh? Bueno, un moment, eh? És que aviam. Eh, el Jaume va a la seva, eh? Vull dir... Per ell això és com la tele, eh? Només l'hauríeu de veure. No? Uh -huh. eh? no, <ríe> Mariona? Què vols dir que és com la tele? No, no, com si ho veigessin, eh? Com si ho veigessin. I no fa falta dir res. En Xerota no hi ha jornada. De bàsquet? Sí. Mol bé, Jaume, doncs, eh, després de la teva incursió en el món del bàsquet, jo sí que puc dir que la primera catalana, grup 2, tercera jornada, hi ha un partit per... Per quant? Quin dia estem avui? <ríe> Quin dia estem avui? 28? Doncs per demà, a Berga, la capital, InfoBasquet Berga, Club Bàsquet, Grup Barnabé, a partir de dos quarts de sis. Ah! Està eh? Molt bé, seguim, tenir problemes. Ja. Tinc els papers malament. Sí, definitivament, no? Ens ho has de canviar tots, Jaume. Ja ho saps, si no has d'anar al, al correu una altra vegada, busques-los. Hola, hola, hola, molt bon dia. Jaume ens explicarà què? I si no, no el els ha d'anar malament. L'únic que explica Jaume és que té papers malament, que no pots parlar. A veure, tot plegat, hi havia un partit, eh? D'aquesta gent, és el que hem parlat, eh? bàsquet Berga. La, La pòssia tenia... vegada, porta amb tu els papers, perquè... Hi ha algun problema? Perquè la setmana passada també ens van passar. Però jo, jo els envio cada setmana, Jaume. Heu de calfar el del dia, eh? De vull, dir, vull dir que te'ls emprimeixis a casa jo, perquè... Jo, eh? jo, jo el m'ajudio i els hem primit a casa i tot a punt. Ja està, clar que sí. I, jo, les coses importants m'ho he marcat amb dintre de color blau per no olvidar me aixecar-hi més i que et sembla? Molt bé. Vinga, uh, bàsquet femení. Tercera catalana femenina grup 4. Primera jornada, ja que el Jaume no pot fer res. Avui doncs acabarem de dir un servidor el partit, els partits més aviat perquè jugarà el dia 5 d'octubre eh? um, el Club Bàsquet Porreig s'estrenarà aquí al Pavelló, Club Bàsquet Porreig Club Natació Sabadell, bé, jugarà a les 4 els seus 21 femenins nivellà ja, primera jornada també serà el diumenge un dia després, el dia 6 d'octubre eh, Sant Nicolau Sant Nicolau Inforber Basket el partit es jugarà a dos quarts d'una Josep, tens alguna cosa per parlar de bàsquet? Bé, bueno, una miqueta. Um, Manresa, bueno, a Manresa, començar dient que va perdre contra la Penya ara que van fer el derbi, i bueno, que la Penya dona molt bones sensacions, amb 5 noves incorporacions, però a més d'això, els que han pujat del, del planteu estan fent molt bé, i jo penso que a Manresa, a incorporar potser un parell de tres jugadors nord-americans han d'acabar d'adaptar i quan acabin d'adaptar-se aquí el joc europeu faran molt bé Té un partit per demà, eh? ara de pretemporada Sí, a Balaguer amb, amb el Força Lleida, eh? a partir sí. de dos quarts d'una demà eh? Hem de destacar el retorn d'Assad que ja va jugar uns minuts contra la Penya molt bé. Sí, i sí. Bueno, el Barça que va jugar contra el Bayern de Múnich no sé si ho veu sentir quan bueno, van fer un partit amistós amb el Múnich de, de l'antic de entrenador del Barça al Pèssic va guanyar el Barça per 85 a 78, van destacar moltíssim l aportació de l'Ampe, de, de Marc Floreña Huertas, i a més va debutar el nou fixatge del Barça, l'ala pivot, Barça-Nashbar. Bueno, llavors, dir que aquest Barça també promet molt, amb el repte serà, bueno, ja ho diu tothom, combinar aquesta plantilla tan llarga que tenen, de fins a 13-14 jugadors, amb les també del planter, com el g 11 Bueno, això serà la dificultat. Llavors, dir que també ja s'han dit els concursants del concurs de triples que es farà, de la CB. Sí, Cal destacar el Marcus Eriksson, del, del Manresa, i també l'Àlex Abrinés del Barça, entre d'altres, eh? J.C. Carroll, Carro, sí. Alberto Corbacho, bueno, aquests programes de TV3, no? Sí, molt bueno. bé. L'Scott Wood i l'Andrés un... Nocioni. Sí, i un, i un convidat, uh, no sé, uh, Scott Robbins, una cosa així, que té el rècord de triples, 135, amb no sé quanta estona. Llavors, ara que dius l'Alberto Corbacho, que també hi participa, dic que uh, uh, anava al mateix col·leg que Rudy Fernández, sí. i clar, el Rudy Fernández era bo, però ell era el més ràpid en tirar la triple, o sigui, ell... Tira molt ràpid, és el... Som en moltíssim poc temps agafa el prosa i tira. Molt bé. I aquest any van anar preseleccionat a tota la selecció espanyola, bueno. I tira bé. Sí. I, bueno, eh, ja sabem que va guanyar l'Europeu França... Uh, Espanya va aconseguir el bronze, va estar bastant criticat, penso jo, tot i que es va poder, poder amagar una miqueta, però Espanya tenia un equip per guanyar perquè té 5 jugadors de NBA, que això dona moltíssim. És veritat que França té el Tony Parker, que són dos millors bases de la l'NBA, té el Nicolas Batum, que no va acabar, bueno, normal. Però jo crec que el que havia de guanyar alhora havia de ser... Espanya va tenir quatre derrotas sempre de la mateixa manera perdent els instants finals i les victòries van ser sempre iguals o sigui que va faltar aquesta Espanya no va saber guanyar eh, en els moments importants diguéssim. sí que va guanyar el bronze però bueno, també jugava contra Croàcia que bueno no sé, llavors eh, dic que el, el Manresa a part de jugar a Balaguer ja començaran la Lliga i el primer partit ja començarà en derbi amb un Barça-Penya uh, i el Manresa jugarà... Uf, ara no ho tinc uh, no sé si ho tens tu, quan oh. el primer partit contra el Manresa no, no, no, no tinc tampoc, Josep bueno, doncs ja està, del bàsquet ja ho podem acabar quasi bé sí? sí. a cam el bàsquet, uh, doncs anem directes. hola sí, Mariona, et vols... tens a punt ja o què? Sí. sí, sí, ho vull sorprendre la meva audiència ho sé què dius? Sí, t'ho juro. Va, doncs no fem esperar més a la teva audiència i posem el... Sintonia! I de què ens parlaràs? Doncs avui us parlaré dels maquis. I per què us parlaré avui dels maquis? Doncs bé, jo recordava molt bé que l'any passat vaig parlar d'una cursa comarcal ac, vindrava vind brindava memoria als maquis. I i m'estava d'informar sobre la cursa i també sobre els maquis. Al final he, he decidit que faria una fusió de les dues coses, durant un producte molt innovador a als, nostre, als nostres oients. <ríe> molt bé. Quet sembla? Primer he pensat que podríem començar per una a fer una introducció sobre què són els personals maquis i és que no només van estar a a Catalunya a fent de barrera les unes de força franquista, sinó que van estar també a, a llocs d'Europa, val? Més que re Europa. França, per exemple. I després he pensat que us explicaria tot el que, el que volgueu saber, només important, sobre el campionat Maki, que es disputarà d'aquí poc, a aquest novembre. I després tinc un petit uh, un petit text que he trobat en un llibre de de Dominic Vin Vincetti que explica com vivien els maquis, no? o com què es trobaven i he fet un resum i bé, començo amb introducció. els maquis ara estàs parlant dels maquis, no? Mariona? Ah, però ah, qui eren? No? qui eren els maquis? exacte, no? qui eren? però, però estaven encès, oi? que sí, tu sí, tu senties Val. Doncs els màquins van ser els grups armats que van operar en territori espanyol, especialment a la serralada cantàbrica. Els Pirineus, a Catalunya, País València, Aragó i Andalusia, després de la Guerra Civil, per oposar-se en l'institucionalització del règim franquista. Respecte als seus inicis, acabada la Guerra Civil Espanyola Franco, no va intentar la reconciliació i hi van haver hi uns 450.000 exiliats i 90.000 executats durant la guerra i 41.000 més durant la postguerra que inclús va ser pitjor no? perquè passava molta més gana uh, per motius ideològics o sigui, de... Gràcies. Tot per, per la, la, les pressions no? de, de, de les tropes franquistes i tota la ideologia marcada per, per Franco. No? Tot, o sigui, tot, tot l'origen de l'exili va, va, va ser a partir d'aquí. I és la repressió, ja que molts, molts de, o sigui, la repressió i la por va fer, va fer que a agarrillers d'aquí de les nostres contrades gent d'aquí es, es posés en marxa per defensar els pobles petits i, i les zones de muntanya fent que els soldats no poguessin passar i aquest és l'origen no, de, de, de l'exili i, i de la repressió ja que molts dels fugits probablement els esperava la mort, esperaven desorganitzats atès que van marxar per salvar la vida. O sigui, era la seva última opció. I sense armament i poca consi con consistència política del que feien. No? Era uh, l'acció per por, per el més desesperat que podíem fer. I tenien molt difícil per fugir a l'estranger. tenien molt difícil. A Portugal a també tenien dictadura de sal... Salazar i els hagués fet lluitar a Franco des del 1940 a França i s'haurien trobat també amb el govern de Vichy a França una part dels antics combatents es van organitzar amb el amb, amb, amb, amb, o sigui amb el cos de carrillers espanyols com a continuació del cos de l'exèrcit de carrillers que van operar durant la Guerra Civil Espanyola per fer actes de sabotatge i represària en territori ocupat pels feixistes. Col·laboraven amb la resistència francesa per assolir els seus objectius. Protegia a la gent de, de poble més que res. Molt bé. I aquesta Donc, cursa quan es fa, Mariona? Doncs ara parlaré sobre la cursa. Ara que, que ja sabem qui són els maquis i, que, i i tot el que van arriscar... Una bona cosa d'història. exacta, tot, tot el que van arriscar per, per la gent del poble, gent com nosaltres... Doncs ara parlarem de la cursa que commemora tot aquest fet. Bé, el Campionat Maqui torna aquest 2013 com cada any. Un campionat de curses de muntanya del Baix a Esbarga aquest any... S'afegeix una cursa més. Tot el campionat es disputarà el mes de novembre, a una cursa que es farà cada setmana. Hi ha, hi ha quatre curses i cada setmana del mes de novembre n'hi haurà una. Molt bé. Comencem a, a parlar de, sobre les dates, una, val? Una cursa per etapes, eh? Sí, etapes. Però ara parlem de les dates. La, la cursa dels, dels torsals és el 10 de novembre, i serà de 15 quilòmetres. Després tenim la, eh, les maquilles eliminatòries del, 15, del 17 de novembre a l'Espanyola. I després tenim una Bell Race el 24 de novembre, que és de 10 quilòmetres cabrianes a prop de Sallent. Les dates porten a partir, eh, partir d'alguna modificació en breu i us anirem descobrint les novetats de, de cada una d'elles. També podeu consult, consultar a la web Macqui per internet. A La web la tens, la web, Mariona? Sí, sí. Bé, bueno, saps què podem fer? Ho podem penjar al Tapesports. Vale. Val? D'acord. Però si ho fiqueu campionat Maki, us sortirà a Google, us, la, us la surt, eh? Aquí, ah, bueno, ahir, a les dotze de la nit, es va tancar les inscripcions anticipades de la segona cursa del campionat Maki. I si teniu ganes de venir a córrer, podeu fer la inscripció el mateix dia de la cursa encara que les inscripcions haguessin tancat ahir a les 12, no, no hi ha cap problema. Eh? Tornem a repassar les modalitats, que, que, que hi ha a diferents extrems en quilòmetres que us podeu apuntar al que creieu que, que podeu assolir, val sense problemes, no us forceu més al compte perquè després és, és quan hi ha problemes. Tenim quatre modalitats de curses, com bé dit abans. La primera, eh, podríem dir, que és la que té menys recorregut, es la cursa Maki Series, que és de 15 quilòmetres, perdó, 5 quilòmetres a la 5 quilòmetres. Això ho podem fer tots, eh? Aquesta no hi ha problema. Després tenim la cursa Bell Race de 10 quilòmetres, que és assalent. Aquesta també jo, jo us recomanaria també, però ja té més resistència. Després ens anenem a la cursa dels Tussals, que és el tercer tram, que és de 15 quilòmetres. Recordeu que va per setmanes. També és a l'Espanyola. I després, aquesta, l última cursa, que és de, de, de l'última setmana de novembre, la cursa de l'últim Maki, que és de 19 quilòmetres de a Urbán. Aquesta ja és per, per les eliminacions finals i per que es, es, es, es vegin més forts i, i més preparats per fer-ho. Els horaris són de 2 a 9 i, i hi han de, de 2 a 10 inscripcions dorsals, a les 10 sortida des del Centre d'aventura indòmit si si sí, a Umban, i a, les, a la 1 entrega de premis. I, i, des, i, des, i després... Bé... Uh, bé... Bueno, ho van fer ja bueno, eh, més, que, més que res aquí detenen de, de els horaris eh, però hi ha coses que encara es podien arribar a modificar eh? Molt bé, després, uh, ja, és, fins ja. al novembre hi ha molt de temps encara per ja, parlar ja, d'aquesta ja. cursa eh? sí, sí, sí, després hi ha l'itinerari que és sortida i arribada de cursa davant de, de l'empresa Indomita Urbana distància uh, de 19,96 km altura mínima de 642 metres altura màxima de 1.099 metres és que mirada de bon fer desnivell negatiu de 1.039 metres desnivell positiu de 1.039 metres també inscripcions anticipades es poden fer fins al 29 de novembre el preu és dels 16 euros pels federats i els 19 euros si no són federats el mateix dia de la cursa, si queden places, et pots inscriure i les places són de màxim de 300 persones. I el preu són de 21 euros també per federats i 24 per no federats. Si, si ho fas l'últim dia. Molt bé. Si t'inscrius. I bé, i ara faré l'últim incís. Però, però ben, ben, ben incís, eh, Mariona? Sí. Perquè ens estàs fent temps del motor, eh? Val. Bé, doncs, aquest és, és un petit uh, tros que, que he marcat per, per parlar sobre els maquis, no?, de, de com vivien. Això ho van, ho van escriure ells mateixos eh, amb, amb cartes, per descriure com, com passaven els dies i com, com, i com era per ells tots. Arribàvem als altiplans, als voltants... A, a voltant de les 4 de la tarda, procedent de l'estació de tren Nausac, amb petits camins a terra a, a, a través dels camps per tal d'evitar els llogarrets de Nausac. Un estany en, en aquests petits llocs et fa pensar en la distància en, en tot el que és recorregut totes les tardes que hem explorat l'altiplà, en totes les direccions. I a la, a la nit hem, hem decidit anar a, a, a, a, a Beirac, és un poble de la França, on el nostre, Lluís, on el nostre amic Lluís eh, coneixia el mestre de l'escola del poble. Ens, ens, ens van enviar allà Uh, per, per ser refugiats. Cada cop que caminem uh, uh, uh, trobem tot més igual. És com si estiguéssim en un laberint on cada, cos, on cada casa era exactament el mateix lloc, lloc i el bosc es veia igual. Al matí els nostres com, dos companys van sortir abans de l'alba. Eren els líders regionals. Al mateix dia ens, ens van presentar en el senyor que ens va allotjar. Ell és un agricultor típic del poble, brusc i, i, i, i de, de, de lo més comú. Ens, ens van donar el que calia per passar la nit i, i poder menjar. Uh, i, I mentre estàvem a, a punt de, de, de dormir, ens explicaven històries dels de altres patriotes. Uh, ho vam escoltar molta tensió i, i, i cada cop teníem més sen sentiment que a la nostra pàtria. I aquí explica els problemes que teníem per menjar i aquí finalitzaríem ja aquí. Vale. Molt bé, Mariona, tenim 3 minuts, 3 minuts per dos quarts, 3 minuts per parlar del motor de la primera part, Josep. Anem a canviar la sintonia molt de pressa i posarem la que toca, eh? posarem la que al contacte. Moltes gràcies, eh, Mariona? Mira, i espero que us, us, us hagi eh? Si, si us interessa més sa, sa, sa, aquesta història sobre els maquis, l'escriptor el, és Dominic Vincetti. Vinga, no fem esperar més, a eh, Josep, eh, però vols començar? Jo començaria ja per la setmana passada i fem de Vella Nou. Molt bé. I començar pot parlant del Gran Premi de Singapur, que és disputa I primer destacar la gran feina dels enginyers de Red Bull, que estan fent un cotxe insuperable. Un cotxe... És una meravella, jo s'ha de guardar els museus per molts anys perquè Carai. el que fa és impossible de repetir-se. Eh? Eh... Jo tinc un cotxe de també que s'haurien de de posar-lo en museu ja, basta <ríe> estar bueno, vell. Sí. Tot s'hauria de ficar, al final els museus perquè tot té la seva importància. Sí, uh, la cursa el va guanyar el Vettel, com no podia ser, va aparèixer el Seftical, i allò que podies dir que ficava una megueta d'emoció a la cursa, però res, al cap de sortir d'alguna volta i ja l'exitria tot el que volia. Uh, segon va quedar Alonso, molt, molt bona segona posició, o sigui, més sabent que, bueno, sortia de la setena posició, o sigui, posicions amb un Ferrari, que un Ferrari gairebé ho podien comparar amb un HRT. Uh, llavors, tercer va ser el Raikkonen, també molt bona, sempre sortia a tretze, van escalant, sabent que ja l'any que ve ja no continuarà, el fet de donar-ho tot i pas avançar tantes posicions et dona molta credibilitat i això fa que siguis estimat per això el Reconen és un, un tiu que es fa estimar i que segurament a molta gent no els agrada és veritat que no, no ha agradat gens això que marxés però bueno, és un tiu que es fa, es fa estimar i a més deien que marxava també per un tema econòmic aquí no pagaven a Lotus en canvi Ferrari ja pel nom segurament ja també cobrarà bastant Uh, quart va ser el Rosberg, cinc uh, el Hamilton, o sigui, els dos Mercedes que bueno, espero que l'any que ho facin millor, perquè mira, Hamilton és el camarada més i ostres, ens decep que estigui tercer ja sense cap opció al Mundial Si és el Massa, que va dir que ell ara ja no es fixava si ser primer pilot o segon, sinó que ell anava a guanyar doncs mira, Alonso va quedar segon i ell sisè i em sembla com el Massa sortiu en una posició més avançat que ell o dues i el Baton setè, els McLaren han sigut un desastre, bueno, estan sent un desastre ja que el Mundial va 9 només 54 punts, pensant que el primer és el Betel amb 247. Llavors ja hi ve a l'11 amb 187, o sigui que el Mundial ja està, ja està guanyat pel Betel. Tercer Hamilton amb 151, a tot un món ja quasi bé. El rei quan anem a 149, cinquè el Weber amb 130, sisè el Rosberg amb 116, setè el Massa amb 87 i vuitè el Rajan amb 57. O sigui que aquest Mundial ja està quasi bé el sac pel, pel el Betel. Sí, sí. Quart, a mi, o sigui, ja, el Betel ja no em cau bé, perquè ostres, a mi no aquests que van guanyant tantes vegades, i més el penso que, no ho sé, no s'ho jo penso que el que s'ho mereix és el que amb un mal cotxe està sempre davant, i ostres, el no ganya gaire més poc cotxe, això no m'agrada gaire, però bueno, s'ha d'acceptar, i més és bon pilot segurament, perquè per a una cosa està allà davant. Uh, llavors, hi ja, canvi ha de, canvi de tema, ja Vinga. parlem de les motos. Espera't, però... que pares de la setmana passada encara. No, ara ja aquesta setmana. Espera't, deixa'm semana. una cosa que tinc una cosa de la setmana passada. Vale. Eh? Um, amb automobilisme. Francesc Moner vens a la pujada de Guardiola a Sant Julià de Cerdanyola. Amb la celebració de la segona pujada de Guardiola de Berguedà a Sant Julià de Cerdanyola que va ser a càrrec dels Amics del Motor de Vià, el campionat català dins de l'especialitat de muntanya ja és en la recta final de temporada. El tram va ser de 4,3 quilòmetres... Home, estàs cremant el... el, el eh? Està cremant el bosc. Sí, sí. El tram va ser de 4,3 quilòmetres i molts aficionats van veure les evolucions dels vehicles en la cinquena de les proves del campionat. El triomf va ser per a Francesc Monet amb el seu Demon Car, que va llançat el títol. La segona posició va ser per al Jordi Galofré, Speed Car GT, que va quedar sis dècimes del guanyador a la segona de les pujades. El tercer va ser per a Christian Cifrés, també amb Speed Car GT, a 2,1 segons del vencedor. Pel que fa a la segona ascensió, Gerard de la Casa, Chet Córdoba o el Rally Carg, va ser el primer en turismes. Joan Carrés, amb BMW 320, va ser el Pernet, primer dins de la categoria trofeu-proporció. Això és el que havia de comentar jo, Josep. Ah, ara m'has suport el cap. La setmana passada la Mariona va parlar de la del Vent, la cursa Cavaalls del Vent, doncs que va guanyar el de noies la catalana Mireia Piques. Wow! Moltes gràcies! Bueno, és una, o sigui, una cursa bastant famosa, se'n parla bastant. Um, llavors, ja parlant d'aquesta setmana, ja canvia motos... Um, el que s'estan disparant és que acaben de disputar els entrenaments de Moto3 que ha guanyat el Rins, segon el Vinyales i tercer l'Àlex Márquez i 8 el Salom això pot beneficiar molt molt, molt el Vinyales perquè pff, hi ha sis posicions entre ell i el Salom i això el beneficiarà si aconsegueix almenys els que passen al grup de 3 del Rins i Vinyales i Márquez el separarà del Salom i si el poden anar tapant li permetrà treure bastants punts uh -huh. i lluitar encara més pel Mundial Llavors, començant pels lliures, els primers lliures va guanyar Vinyales, segon el Solom i tercer el Vázquez, el tercer... Vázquez, Vázquez, l'Efrén Vázquez, els segons lliures el Rins, Vinyales i Solom, i els tercer, bastant estranys, primer, no Vinyales, Vinyales, Maverick, sinó el seu cosí, Isaac Vinyales, segon el joc McPhee i tercer l'Alex Márquez. Destacar moltíssim d'aquesta competició de la, la Moto3, que s'ha incorporat una nova noia, la Maria Herrera, o sigui que això dona moltíssima cre credibilitat a les dones que cada vegada estan més in involucrades en el món de l'esport i encara si bé podem dir que les dones són més esports que els homes perquè a tot arreu hi ha femení masculí menys a la sincronitzada i a la rítmica en els que només n'hi ha per dones, o sigui que els homes han també de començar a espavilar a aprendre a fer tots aquests esports sí, i llavors a la, a la categoria de moto 2 Uh, primer, els primers lliures va guanyar el Tirol els segons el Rabat i tercer el Ka Nakagami no, perdó, Mika Kalio uh, els segons lliures va guanyar el Nakagami, segon el Rabat i tercer el Tirol i els tercers Tirol, Rabat uh, uh, uh, i Jordi Torres que recordem que va guanyar una cursa ja fa uns quants caps de setmanes MotoGP primer destacar que Marc Márquez ha demanat per ell el seu Dream Team, que també no ha demanat per als eh, seus mecànics, que van ajudar a guanyar el Mundial de Moto2, o sigui que l'any que ve seran amb ell el seu Dream Team, i destacar que Márquez s'ha forminat un altre rècord, el de Motorland, el, de Motorola, el de GP d'Aragó, eh, llavors començar pels primers lliures, que va guanyar Lorenzo, segons els Márquez i la Tercer el Pedrosa, els segons Márquez, Bradel Pedrosa, i de, els tercers Rossi, Bautista, Llavors, um, destacar d'aquí. Pedros el diumenge que ve fa 28 anys i només, i només té tres títols mundials cap a MotoGP. O sigui que aquí, uh, Pedros aquest cap de setmana s'hi les piles. Si no s'hi sempre davant davant el primer, com el Lorenzo Márquez, penso que es posarà les piles. Segon, el Márquez vol donar un cop de puny a la taula i dir, va, prou, ja ha guanyat el mundial i no cal que se'n parli més, de tonteries. Llavors, el Lorenzo diu, ni molt menys, jo que vull és venir a guanyar, i guanyar ja el Mundial ser bon mallorquí bueno. o sigui que aquest, aquesta carrera promet moltíssim ja que hi tots, tots hi volen donar la seva part bueno, doncs recomanaré vos sobre aquesta carrera perquè hi haurà molta, molta té a la mèscena aquí a Aragó A la segona part de què vols parlar, bé? Ah, Josep? Uh, intentaré parlar una miqueta de casa però estava buscant i no trobo res d'aquí a la sinó senyora Tortosa coses així. o sigui, uh, avui, aquesta cap de setmana tenim cursa de motos sí. el diumenge no en parlarem més ja a la segona part de motos uh, ah, sí, ah, Bueno, sí, ah, puc dir les característiques del circuit i tot això, com cada cap de setmana hem, el Ah, vale, i hem parlat de l'horari que es feia? Sí, també t'ho buscaré Va, vinga, després doncs la segona part us deixem amb, amb la segona part del motor, fins ara mateix Ai, el motor, perdó de la, de la, de la publicitat Residència Sard Montmartre de Porreig Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Les nostres ofertes no se'n van de vacances. Tens televisió per cable? Si és així, escolta.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 La ci és espectacular. Servisó. So. Sonorització. Servisó. So. Discoteque mòbil. I organitz so. equips de sò. So. Son festes majors, fires, concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa a de les seves necessitats. Presupostos sense compromís. Servisó. So. 93 83 Pons, Porreig. Vide marcat a Porreig.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 Bé, bé, teníem l'entrevista amb el tècnic, en Xavi Poses, però ha dit que esperéssim una miqueta més, que té una mica de feina, té feines, té obligacions, com hi ha persona en el món familiar, no tan sols amb l'esportiva. I nosaltres ens aquest temps, mentrestant aprofitarem per dir molt ràpidament la gent de tot el que podem avançar. La l'heu diut. El qui? El bàsquet, l'heu dit? Sí, el bàsquet l'hem ja dit. Vale, eh, vale. Parlaríem del futbol sala i parlaríem del futbol. Abans de parlar amb ell, perquè avui ja podríem, quasi, bé, quasi com qui diu, tancar el programa manxavi en Xavi Poses. Uh, Jaume, començarem doncs, com es marca la sintonia. Començarem pel... Futbol sala femení. Futbol sala femení, primera d'ajuda femenina, segona jornada. Futbol sala Gironella, futbol sala... Móstoles. Mostoles, eh? Això, això què et sona, Jaume? Sí. Aquest sona, això. Uh, del, el, on viu on vivia l'Iquer Casillas de, doncs molt bé el futbol sala de Gironella repunt de, de eh? sí repunt dels equips clàssics de la Lliga el Mòstoles els dos equips arriben a la, aquesta segona jornada a la primera divisió amb una derrota al seu caseller un dels equips habituals de la màxima competició del futbol sala estatal femení el Mòstoles serà avui el rival del futbol sala de Gironella en el seu primer partit com a local això serà a partir d'un quart de sis les gironallanques, que confien un cop més amb el suport dels seus aficionats, afronten el partit després de mostrar-se competitives a la pista de l'Atlético de Madrid, tot i la derrota final per 4-2 en la primera jornada a la primera divisió femenina dissabte passat. També a les madrilenyes van caure en el primer enfrontament, en el seu cas a casa, per un ajustat 1-2 amb el Polo Pescamar de Pontevedra. El Mostoles cal recordar que es va proclamar campió de la Copa d'Espanya el 2012. D'altra banda, tres jugadores dels futbolbol Sals Joella Lídia Belln, Maria Pilar Ribes i Cèlia Cata han estat convocades per participar Daàs Parreguera Pavelló al castell a les 3 quarts de 5 en el primer entrenament de la selecció catalana femenina sub- 21. Mm. Anem a repassar Jaume més mésgent de la futbol sala. No en tens, no? No en tens més, jo tampoc. Però sí que direm, uh, perquè hi ha més coseta, eh? Sí que direm, doncs, que pel que fa el futbol sala, tercera divisió, grup 5, partit per avui, a Berga, la capital, a partir de les 5, vaja derbi, eh?, l'estrena del porreig de futbol sala, eh?, a la, a la capital, com dèiem, avui a partir de les 5 de la tarda, i demà també a partir de les 5, Indaber, Cacerres B, Cardona... També pel fa la segona femenina, grup 3, partit per avui a partir de les 5 de la tarda, Martorell Puig-Fitó-Casserres. Així és on recordeu d'aquesta cançoneta eh, que vam, vam triar ja a partir de la setmana passada, fer-la fer nostra, fer-la de la sintonia del futbol, eh, aquí... Crec que eh, us va agradar, setmana passada. Ara ah, no us en recordeu, eh? Ja, home, bé que estàs pensant. So, yeah, okay, land, Com que tenim temps, tenim sobrats, eh? I tenim dos derbis, home. A partir de d'aquí tens l'agenda? Tens tota l'agenda de futbol? Sí, ja, ja. ja mm. tens tot, ara? Sí. És que quins nervis em feu agafar, eh? ...que anava amb ressac... ...i no es pot ni amb ressac aquí, eh... ...em feu desvetllar, però... ...prò bueno... ...pam, eh... En un segon, eh... ...futbol, anem a parlar de futbol... ...quarta catalana, grup 1... ...primera jornada, Jaume... ...ah, val... ...Sellent, Club Esportiu B... ...Vilada, Club Esportiu... ...quin camp jugaran? ...al municipal de Sellent... ...l'àrbitre... Teresa Rovira Gras. ...aquest partit es de jugarà demà... ...a partir de dos quarts de cinc... ...següent... ...A Via Unió Esportiva B... Sant Llorenç Amoruns, Club Esportiu A quin camp jugaran aquest partit? El municipal d'Avià L'àrbitre? Jordi Capdevila Ballar Aquest partit és per avui, a partir de les 5 de la tarda, Avià Següent Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, Navàs, Club Esportiu B El camp? Camp municipal Sant Jordi de Cercs I l'àrbitre? Joan... Joan Ramon Rodríguez Abadal aquest partit el jugaran demà a partir de les 4 de la tarda, següent... Montmajor Futbol Club Cacerres Club de Futbol. Oh, ja hi som, ja som, el primer derbi de la, de la jornada d'aquesta setmana, aquest cap de setmana, eh? Mont major Futbol Club Cacerres Club de Futbol. Quin camp desert jugaran? El mon... desert municipal Camp Pendent de Signal. <laughs> Què rius? Em gràcies al nom Què? Camp Pendent de signar. Mira, I, i el municipal de Montmajor? No fa riure? Camp Pendent de Signar o sigui, on anirem a jugar? On anirem a veurem de signar partit? el nom del camp I que consti que aquest partit precisament És per avui, eh? A partir de dos quartes Sis de la tarda Uh, bueno, heu dit al camp uh, Qui és l'àrbitre? El jutge del... El jutge Oldman Elmasahem Tribac Oldman Elmasahem Tribac Això, sí ja Això el connecte de tota la vida jo, home, Per això em surt més bé sí. uh, Anem a repassar la classificació Perquè és maco ara poder-ho dir eh, Perquè el món major, l'equip que jugarà a casa A quina posició marxa? El Montmajor va quart. Qua. Quants punts? Tre. Quants n'ha jugat? Un. Quants ha guanyat? Un. Quants gols ha fet? I 0. I quants uh, li han fet? Zero? No no, això Això no. Jaume això Són empatats i perduts. Eh? Els gols. Com pots ve guanyat si ha fet 0 gols? Jaume? Un llavors, no? No, no, quatre. Quatre gols a favor i dos en contra. Això és la... L... ten raó, perdó. Vale. vale Les estadístiques del major Futbol Club. Pel que fa el seu rival, Alcacerres, a quina posició marxa? Sisè. Sisè. Quants punts? T Tres. Empatats de punts. Tots dos, eh? Quants partits ha jugat Alcacerres? Un. També un. quans ha guanyat? Un. Un. N'ha empatat cap perquè només n'ha jugat un partit. L'ha guanyat. I quants gols a favor? Alcacerres? Un. Um... Dos. Dos. I quants gols en contra? Un. Un. Montmajor que està en una sala de 830 metres a l'estat del cel. Jaume. Plourà. Plourà I... la primera part. I plourà sí. bastant, eh? I a la segona part... Però la segona part ja podés veure una mica el sol. Si sí, més aviat, eh? Podés, potser... És extreng, eh? o sigui, plou un desert. això no. Mira, uh, s'ha d'aprofitar Com passa, tu. <ríe> uh, la probabilitat de precipitació és, serà de la primera part d uns. 90%. I a la segona un 45%. Un 45%, sí, senyor. Eh, um, tenim que la temperatura mínima serà de 13 graus. És com dèiem, eh, 90% a la primera part. Bueno, serà serà molt, molt justet, serà serà quasi al començament de la primera sí. part, perquè el partit comença quan he dit, a les 2:00 de la tarda, a les Això és l'horari fins a les 6 amb 90% de prioritats i 45 a la segona canvia, que tot això també canvia a la veritat, a la millor fa un salt que pel tot el partit com dèiem, la temperatura mínima Jaume era de 13 i de màxima? 21 el vent? No se sap on bufarà estarà encalmat si estan encalmat estarà uns quilòmetres per hora que 0 quilòmetres per hora i l'índex de ratxos uva màxim serà de? 0 ai, perdó M'he confós amb els La Em posi que no vas fer el sopar tu i més de jo Jaume L'índex ratge és 1, màxim quan serà? 5 ah, És un índex? Moderat Següent Jaume Que mira la sintonia home No oh, és igual Digues, digues Berga, club es ah, veritat, Berga, Club esportiu, Porreig, club esportiu B. Ja m'ho he fet venir bé, Jaume, veus? Berga, club esportiu, porrets, club esportiu B. Aquest eh, es jugarà, a quin desert es jugarà? Al desert municipal de Berga. I l'àrbitre? David Nadal de Dios, Noval, el jutge. Nadal de Dios, el jutge. Aquest és el senyor és el que pitrà aquest partit, ja parxi conegut també, eh? en aquestes categories, aquest àrbitre. Uh, 'm a repassar la gent i l'agenda tal com van a quines posicions van doncs, lequip l'equip local, l'equip de la C. Uh, el... sí. Albert que Club Esportiu Jaume, a quina posició marxa? Tercer. Tercer. Quants punts 3 Tre punts. Quants partits ha jugat? 1 I quans ha guanyat un punt. Quants gols a favor? 3. Quants en contra 0. 0 i a l'equip rival, a l'equip d'aquí del poble al Porrets Club Esportiu bé, eh, quina posició marxa? Setè, setè. però fixeu vos bé, De, est, va setè però quants punts porta? Tercer, ahir té tres, els mateixos que el tercer, el Berguet ja ho has dit bé, ja, Jaume, quants n'ha jugat? Un un, un. quants n'ha guanyat? Un. un també un, eh, hòstia, has vist, vist equips del Berguet el Berguet tercer, el Montmajor, quart, el que serra 6è i el Porreig, Club Esportiu B, setè. Bueno, hi quedaria més gent, eh, perquè tenim el Sant Salvador de Cercs, tenim el Vilada, però no marxen en aquesta... Malauradament, no marxen en aquestes alçades, eh? Tenim que el Porreig, com dèiem, l'equip que visita la capital... Espera-te... El... Eh, perdó, perdó. Porta tres punts, com has sí. dit. Quants n'ha jugat? N'ha jugat... Un. També un, i n'ha guanyat, lògicament. Un. Un. Un. Uh, gols a favor gols a favor un. un i gols en contra 0. va guanyar el partit 1 a zero Berga alçada 722 metres l'estat del cel doncs ploureu una mica però i a el sol així és a dir Poder farà com la cançó que hi plou i fa sol. Les bruixes espantines. Sí. sí. I la probabilitat de precipitació, ja Jaume, serà un... 80%. 80%. Estem parlant ja del diumenge. Aquest partit es jugarà el diumenge a la capital, eh? Temperatura mínima. Mínima, 11. Màxima. 20. El vent, que ho farà del... De l'oest. A quants quilòmetres per hora? 15. El índex de Ratjo-Zuba, màxim. 4. Que és un índex... Moderat. Doncs, com deiem aquest partit es jugarà a la capital demà a partir de dos quarts de cinc... Jaume, anem a canviar. Següent, eh? Ja directament. Digues, digues. A ah, Cantia Junió Deportiva o el Banc Club Esportiu. Que se'ns està fent tardíssim, eh? Anem per feina, ah, estic, eh? Estem parlant de la tercera catalana, perdona. La tercera catalana, grup 7, quarta jornada, eh? Cantia Junió Deportiva o Banc Club Esportiu. Al camp de jornada d'aquest partit... Camp Municipal Can Trias. L'àrbitre. És desconegut, o sigui, no sé si és de sorra, si és de si, no sé, ja ho descobrirem. Ja descobrirem, quan ho sapiguem us ho direm. Eh? L'àrbitre. Lluís Panero Cerezo. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5, següent. Porreig, Club Esportiu Pirinaica Futbol Club. Quin camp jugaran? al Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Sergi Martínez Martínez. Aquest partit es jugarà demà aquí al Municipal a partir de les 5 de la tarda, següent. Llu... Llorença, futbol club, club esportiu Gironella, club de futbol atlètic B. Aquest partit de jugar avui, a partir de dos quarts de 6, segona catalana grup 4... No, t'has estat el camp. El camp, quin camp, perdó, <laughs> que veig l'hora i em moro. Camp de, de Pontferrer. L'àrbitre? Raül Venegas Cardenas. Avui és a part, aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de 6, segona catalana grup 4, tercera jornada... Cardedeu futbol club, Gironella, club de futbol atlètic. El camp es jugarà aquest partit. Municipal de Cardedeu. I l'àrbitre. Vicente Arriba Santiago. Aquest partit es jugarà demà a partir de tres quarts de cinc. Primera catalana, grup 1, quarta jornada. Granollers, EC, avià Unió Esportiva. El camp. Municipal de Granollers. I l'àrbitre. Gonzalo Romero Freixas. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. I a futbol femenil hem dit no. Uh, eh, és igual, no tenir temps, perquè no juguen aquesta setmana tampoc. Ah, bueno, ja ho direm, d'acord? No, llavors no directament... A... <susurra> uh, sembla que carburo malament com la nau, eh? Escolta, Josep, ràpidament, eh, que truco sí. mentre l'entrevista, tenim una entrevista pendent vale. si estàs un minut millor que mig, mm. ai, millor que un i mig vale. Vale. primer el punt d'allò que m'he dit abans del triplista era Josh Ruggles, la primera jornada serà Manrada Joventut el 13 d'octubre i Barça-València dit aquest aclariment, a part del Jessica Bichos, ha tornat a Zalgiris Caunes els horaris de MotoGP seran eh, ara està disputant la FP4 Uh, la Q es disputarà a les 2.10, uh, fins a dos quarts de 3.00. La uh, uh, Q2 serà de les 2.35 a les 3.00. Uh, uh, la qualificació, qualificació de Moto2 serà de les 3 a les 3.50. I la cursa serà de Moto3 a les 11, de Moto2 a les 12.20 i de GP a les 2.00. Uh, les característiques del circuit són, la seva llargada són de 5 km 0.78 m. L'amplada seria de 15 metres, les corredes a l'esquerra n'hi ha 10, corredes a la dreta n'hi ha 7, la recta més llarga té 968 metres, es va construir el 2009 i els corredors de moto motoshop faran 23 voltes, els de moto 2 21 i els de moto 3 20. Cosa que trobo molt injusta perquè les carreres de moto 3 són superinteressants i n'haurien d'haver 50. Dit això, ja sí, sí, podem sí, passar -te la teva opinió, eh, Josep? a l'entrevista. Sí? Doncs molt bé, gràcies, Josep, per estar una setmana més aquí a, a parlar del motor. Eh? Avui que ens faltava l'Albert, ens faltava el capo eh? del motor. L'hem de sendir, l'hem de Sí, això el que farem. Però si tot va bé, el tindrem l'Albert també la setmana vinent, eh? perquè és clau eh? és, clau és clau. en el programa. Nosaltres, mentrestant, doncs, eh, com deia el Josep, a passar, parlarem de futbol. I com dèiem, teníem l'entrevistat, eh? teníem el míster, l'altre banda del fil telefònic, el míster del Gironella Club de Futbol Atlètic que és ell, Xavi Poses Bon dia, Xavi! Bon dia! Molt bé, finalment hem pogut aconseguir d'alliberar-nos de bon dels, dels afers familiars, no? Sí, sí, sí. I, I ara podrem parlar una mica de lo que ens agrada bon no? parlar, Tranquil Ara, tranquil·lament, de parlar de, del sí. futbol que, bueno, que, no sé com començar Xavi, perquè aquesta setmana, aquest any que semblava que arrencàvem una mica més bé que l'any passat no? No és així? Bueno, més bé, més bé hem arrencat, més hem arrencat, això està clar. El que passa és que bueno, eh, seguim amb problemes doncs, que a hores d'ara pues, encara segueixen. He començat la setmana, bueno, la primera setmana no bueno, amb problemes i llavors, ara encara els segui, seguim tenint, no? Llavors, doncs, això fa doncs, que ja, el rendiment sigui menor, que, que l'equip doncs, no tingui tant temps per conjuntar-se i... I tot es difícil, però bueno, això, això és el futbol i que anar treballant de mica en mica. I per què? què ha passat aquesta, aquesta pretemporada amb el Gironella? Bueno, ha passat tampoc més a res, eh, el que passa amb qualsevol equip, no? Hem eh, tingut, doncs, tres homes lesionats que han pogut començar la temporada. Uh -huh. eh, llavors, en primer segon dia de, de partit, tots els van originar un, també, i... I, bueno, hem tingut donc, set vuit lesions que, que, que ha afectat. Però, bueno, dic que els nanos joves han tirat molt bé, els del B, que han vingut també, i, bueno, de moment jo no considero que sigui una mala arrancada perquè quedem al camp del San Quirza per dos o un, i competim com vam competir, i considero que, que, bueno, que, que és correcte l'arrencada de les de moment, clar, és correcta la, l'arrencada, la, el Gironella i tant que sí, però tenim que que hi ha un petit problema, no? En, podria ser que ens estan buscant les passigolles eh, a la federació on poden buscar-les? Bueno, simplement el Palau, el que ha fet ha sigut a mirar l'acte del partit de dimensió passat i, i l'àrbitre es va equivocar en ficar Ferran i eh, en ficar, sí, en ficar Ferran a més de Toni. Però Toni i, i el Toni tenia un perdit d'ascensió, ni més ni menys. i menys. El Toni tothom sap que està molt agrada. I ara què? I ara com es pot, això, això com es pot arreglar? Perquè si uns diuen, els, de, els del Palau Solitano no, era el Toni que jugava, i els de Jonell no, era el Ferran. Bueno, I, és difícil solució, però... això? O què? Que, que, com, com pinta? Intentarem, intentarem portar proves, uh, hi ha un vídeo, i ah. el vídeo del delegat federatiu a nivell oficial a veure el partit i, bueno, entre tots a veure si podem arribar doncs, a poder doncs, a manifestar doncs, que això no és així, no? De fet, però, aquesta... Bueno, digues, digues. Però, que, que al principi fem això, veurem a veure com surt, eh, evidentment hi ha un recurs fet i, i ara a partir de la setmana que ve és doncs, per la dictaminació o, o la federació, a veure què i manera. De fet, com deies, aquesta no és, tampoc no és la nostra guerra, eh? La nostra guerra és allà al camp, no, Xavi? És on hem de... Sí, sí, bueno, o si sigui, parlem... Ells mateixos saben que no, que no és així, perquè jugadors del Palau, eh, bé, jugadors tots els menys, doncs, que, que estan estudiant fora, han manifestat que tenen clar, que qui era el que jugava, o no, que no jugava, no? Sí. Això està més clar que l'aigua. Eh, a partir d'aquí aquest punt... Jo penso que el futbol, l'esport, tenen altres valors. Jo particularment no em miraria mai, i menys a la tercera setmana de, de, de Lliga, no? Sí. Bé, hi ha gent que, que, que s'humida tot i que, i que els interessa més guanyar els partits altres llocs que al camp. Doncs, pues, bueno, està tota la seva legitimitat, però jo considero que això no, no és correcte perquè prenem molts valors de l'esport. Bé, tenim que el Gironella Club de Futbol Atletic. Els partits que juga a casa, d'un els estem traient... El primer, com deies, 2 a 1. El segon, a casa, que era la setmana passada amb el Palau, el Palau Solità i plegabans, també el vam treure sí. 3 a 0. I ara ens toca la visita... Bé, bueno, a fora, fora l'hem perdut un. L'hem perdut un contra el... Qui és el...? Sant Quirze. Sant Quirze de Besora, per, també pel mateix resultat que hem tenir a casa. Per 2 a 1 vam perdre. No, Sant Quirze o Vallès. Sant Quirze del sí senyor. Sant Quirze del Vallès Futbol Club. I ara tenim la visita al camp del Cardedeu. Com el veus, aquest partit, Xavi? Bueno, el és un bon equip. El Cardedeu mantén la, la, la plantilla de l'any passat, uh, ha fet dos altres correctes i, i bueno, uh, tots els plantills que es mantenen, doncs sempre a priori, quan se surt de comencen la temporada, pues, estan més conjuntades que altres. No? I això, doncs, a hores d'ara, és un hándit per nosaltres. Hem tingut 5 doncs, altes, 5 jugadors molt joves que es tenen d'adaptar i amb els bases que hi ha, doncs, segurament que, que serà un partit molt complicat. Però bé, bueno, eh, nosaltres anem de dels tres punts, que és el que tenim amb cap, i, i endavant. No? I no, no, podem, vull dir, no podem pensar en una altra cosa que tres punts. El partit, mirar com anirà, segur que serà competit. I a veure si els petits detalls, que, que, bueno, que els partits que he vist i que, que hem jugat nosaltres, Uh, es decideixen excepte el Manresa perquè el Manresa sí que va més fort però els altres uh, equips doncs... el uh -huh. no sé si van a marxar a favor t'estem perdent ja no feguis soroll que se'n sent més amb tu que amb el Xavi eh? escolta Xavi llavors uh, uh, podem tenir problemes a trobar aquesta setmana perquè si uh, recuperem a Toni Civil uh, però tenim la baixa de Ferran Civil bé no perquè no està en un estat Ferran Civil, uh, com ho tenim això d'altes i baixes aquest partit? No, el Ferran és baixa segura. El Ferran és baixa segura perquè sobre... Per la feina he tingut de viatjar. Eh, a part tenir un cop el genoll i, i aquesta setmana n'ha pogut m'entrenar. Eh, llavors hi ha la baixa de l'Abel, hi ha la baixa de, de, del, del Sergi Ruiz, hi ha la baixa del Pont Roig, eh, i hi ha una altra baixa, que no ho fa, que no ho El Gifré. I bueno... Eh, Podria ser el Gifré, Xavi? Xavi Gifré d'en ah, Mou? Gifré, Gifré, però bueno, sí, Gifré. Si Gifré que es queda sancionat llavors, bueno, eh, el lloc d'un entra en un altre i, el, Civil, i el lloc d'un altre entra un altre i això és la llei de futbol no? Sí senyor, i l'any passat Però... ja es, malauradament ens hem anar trobant amb moltes problemes, eh? sort que a final de la segona, la segona volta va ser espectacular al final de la segona volta l'any passat al Gironella Bueno, el que dèiem eh? Es van recuperar gent Quan, la, quan tot l'equip hi és doncs, eh, es poden fer moltes coses eh, la gent eh, és més competitiva perquè sap que si no hi va doncs no jugarà Mm -hmm. i tots uns a l'altre s'apreten indirectament. Llavors, doncs, també l'entrenador pot, eh, pot moure més fitxes. Eh, quan no hi ha gent, l'entrenador difícilment pot moure més fitxes. Pràcticament tothom sap qui juga i no juga. I bueno, això doncs, fa que l'equip no, no sigui el màxim competitiu. Però, bueno, eh, jo et dic, eh, no em queixo en cap moment de que, de que la, la, la cosa a nivell de baixa sigui dràstica, perquè... Els nanos estan entrenant perfecte, estan jugant bé, estan competint, que és l'objectiu que tenim que buscar, doncs que cada partit competeixin al màxim, que si després es guanya, fantàstic, si llavors es perd, doncs, a què podem corregir, i a part, doncs, si es perd per partit d'agraig, doncs, bueno, això és el futbol. No? A mi el més interessant com entrenadors que competeixin i estiguin a l'altura del partit, i això doncs, de moment s'està portant a terme, i, per tant no podem tenir una cap queixa d'aquesta quantitat, siguin 14, siguin 15, siguin 7 que estiguin disponibles. Doncs Xavi, Poses, moltes gràcies per atendre la trucada a Ràdio Borreig. Ens estem passant gràcies dos, dos minuts de l'hora i que realment doncs, aquesta, aquesta sintonia d'equip eh, que va agafant doncs, la forma i que va lluitant pels seus objectius, doncs que demà es vegi, es vegi recompensada cada 10, eh? a partir partit a partir de tres quarts de cinc. eh? Sí, correcte. Xavi, doncs que hi hagi molta sort i que ens puguem de emportar, si més no, un puntet d'allà cada 10. Molt moltes gràcies Xavi, Déu bon dia. Bon dia. Doncs amb la sintonia del final del programa ja gràcies a Déu perquè semblava que el sopar havia havia anat a fer el Jaume,ment no? ho vai fer. haem fer jo i i set més i si no recordo malament. Josep, vols apuntar alguna altra cosa abans de acabar el programa? Bueno, no, que, que disfruteu d'un molt bon gran premi de... Segur, això sí que això. passarà demà, eh? Ja tinc ganes que sigui demà, eh? I tots els estudiants de batxillerat, que els complau, perquè, hòstia, o sigui, és molt difícil, la batxillerat. Doncs ja ho sabeu. Estudiar. Oh. Nosaltres us deixarem que, amb una notícia... Que... No us rendiu, han molt, és igual que si és difícil, posar hi pebrots, home... Amb notícia de que Oriol Rossell és escollit ah, sí? millor jugador sub-21 als Estats Units. Oriol Rossell, jugador de porreig que milita a l'Sporting Kansas City, l'equip de la Major League Soccer dels Estats Units ha estat anomenat millor jugador sub-21 de la MLS gràcies a un rànquing elaborat segons diferents paràmetres com per assistències, gols, minuts, jugats etc. Rossell va marcar l'agost de l'any passat l'aventura americana després del seu pas pel plantier <coughs> del Futbol Club Barcelona, havent arribat a jugar a la Divisió d'Honor. Des de llavors, el Berguedà s'ha convertit en una de les referències del seu equip al mig del camp. El jugador va mostrar-se molt content en declaracions a Ràdio Porreig. Per què? El treball està sortint <coughs> bé de mica en mica. Nosaltres ens alegrem per ell, que continuen tots aquests èxits, i veiem si ho podem tornar a veure si vols a la Barça, ben apropet d'aquí a casa però eh? sí. res, res més per aquest cap de setmana, ens trobem si Déu vol el, pet, el dissabte que ve a partir de 2 o 3... a l'octubre, un... ja serà octubre sí, sí senyor Jaume, i ja serà octubre eh? doncs això, fins dissabte que ve, molts petonets i adeu! adeu, adeu peton! Adeu, peton.